Наближаючись до фіорду Марті, Лахтак потрапив у Синебайну Кригу. Кар не казав Стерновому повернути на схід. Він хотів підійти до Мису і спробувати вийти через протоку, тримаючись з берега острова Більшовик. Від Мису до Глетчера Партизанського заледенілість була 3-4 бали, але далі вже шість десятих видимої поверхні протоки вкривала Крига. Лахтак просувався вперед надзвичайно обережно. Іноді він подовго стояв, вибираючи шлях між крижинами, які пливли то в один то в другий бік під впливом місцевих припливно-відпливних течій. Через три дні Лахтак зупинився перед товстим шаром криги, яка починалася за фьордом Тельмана. Вершомед зійшов на кригу і вбив білого ведмедя. Поки Кокс межив ведмежатину, Кар скликав на нараду своїх помічників. Нарада мусила вирішити, чи повертати в море Лаптєвих і спробувати пройти в Карське море через протоку Вількіцького, чи стояти тут і чекати, поки скресне Крига, чи шукати іншого виходу. На нараду прийшли Торба, Бенцен, Лейте, Запара, Вершомет, Ельгар, Зорін і Павлюк. Але не встиг Кар висловити своєї думки, як прибіг вахтовий Соломін. «Криголам!» – крикнув він. «Іде нам назустріч!» Усі поспішили на капітанський місток. Від протилежного берега протоки наближався пароплав. Очевидно, це був потужний криголам, бо він швидко просувався через кригу. Незабаром долетів могутній баз гудка. Бенсен сіпнув за шкертик, і лахтак загув у відповідь. До них підійшов Криголам Хатанга під командою капітана Кривцова. Обидва пароплави одразу зацвіли прапорами. «Вітаємо з поверненням!» – прокричав у рупор Кривцов. «Дякуємо!» – відповів Кар. Екіпажі обох суден віталися, розмахуючи шапками і хустинками, вигукуючи «Ура!». Хатанга, облимавши навколо лахтака Кригу, Стала борт до борту. Боцман криголама перекинув зі свого високого борту на лахтак трап. Перший зійшов тим трапом кривцов. За ним рушили всі вільні від вахти, щоб потиснути руки морякам лахтака. Після перших гарячих привітань капітани перейшли до ділової розмови. Я йшов визволяти вас, сказав кривцов. Нас хвилювала відсутність повідомлень з Лахтака. «Тепер Хатанга виведе Лахтак у Карське море, і, очевидно, далі ви зможете йти самі. До Діксону криги немає, а там ви приєднаєтесь до об'єнні каравану. Ми дамо вам вугілля, і якщо потрібен невеликий поточний ремонт, допоможемо». Кар, подякувавши, розповів про всі пригоди Лахтака і його екіпажу. «А куди йде Хатанга?» – спитав він, закінчивши. «Туди, звідки йдете ви?» Веземо на ваш острів експедицію. Будуватимемо науково-дослідну станцію. Тому до вас просьба передати всі матеріали про цей острів. Мене цікавить гідрографія, а членів експедиції все інше. Переходьте на годину до нас, і ми влаштуємо в кают-компанії вашу лекцію. Кар огодився. Я візьму з собою нашого вченого гідролога Запару і норвезького штурмана Бенсена, вони знають про самий острів більше, ніж я. Прошу, прошу, гостинно відповів кривцу і додав. Між іншим, я передам вам трьох хворих пасажирів, щоб ви їх одвезли в Архангельськ. Хто такі? Північноземельці. Аксенюк, Шор і Попов, знаєте таких? Ви їх знайшли? Хворими на цингу, у хатині на мисі. Вони мені розповіли, що ви їх висадили силомі але я їм сказав, що в мене є ваш докладний звіт, переказаний по радіо. Тоді вони призналися, що втекли самі, сподіваючись добути хутра і побоюючись зимівлі в морі лаптілих. Ці дезертири між собою пересварились, лидарюючи майже нічого не вполювали і весною похворіли на цингу. Ми застали їх у дуже важкому стані. За чверть години на Хатанзі Науковий склад експедиції слухав інформації Кара, Бенсена і Запари про острів місячної ночі.